Вони не заплатили, тому й не підуть. Ви ж повинні розуміти, це не шкільні збори, це ресторан. І не щиняйте скандалу, татко, ще тихше прошипіла активістка. То тільки у цьому справа примружив праве око Маркіяна, добрий настрій якого не могла зіпсувати сьогодні жодна з найактивніших. І скільки ж таке задоволення коштує? Активістка прошипіла цифру. «Готуюсь його, і через це двоє дітей повинні залишитись під дверима?» Маркіян дістав гроші. «Що тут трапилось з Маркіяном Антоновичу?» Упізнав журбу один з батьків, директор магазину, який частенько брав у нього на заводі товар. «Потрібна допомога?» «Та нічого страшного, я й сам там раду. До оплати за ресторан бракує кілька гривень». Може, ви самі збираєтесь розплачуватись? Це загальна справа. Гей, хлопці, давайте скинемось по десятці. Гукнув тато, мабуть, відомий чоловік у цій компанії. За хвилину потрібна сума була зібрана. А хто у вас випускник, Маркіяне Антоновичу? запитав директор магазину. У вас, нібито, дочки вже великі? Є і випускник, гордо промовив Маркіян косуючи на Антуанетту. Син із золотою медаллю закінчив. У ресторані батьки розмістились за окремими столами по класах, але тільки на початку. Потім під час танців усі перемішалися. Дмитро поглядав на маму, яка танцювала з Маркіяном Антоновичем, його багатеньких однокласників. І дядько Марк страшенно елегантний, і фантастично стронки у своєму костюмі від якогось відомого французького кравця. І всі дивляться на них, на його маму і... Він мало не подумав маму і батько. Батько, він навіть не привітав його із закінченням школи, ані словом не обізвався. І від цього було гірко. Але мама, її щасливі очі, її усмішка... Вона навчилася посміхатися так тільки зараз. Раніше він ніколи не бачив, щоб мама посміхалася так загадково, так відкрито і приховано водночас. Посміхалася не тільки губами, бо так на людях треба. Вона виглядала внутрішньо усміхненою, наповненою радістю. Як гордо тримає вона голову, як привітно і з гідністю водночас розмовляє. Аж тепер Дмитрик усвідомив, як кличить його матері це особливе королівське ім'я – Антуанетта. Як на них, на маму і дядька Марка дивляться люди, навіть однокласники, а вчителі, а батьки, особливо чоловіки з дорогими ланцюжками на шиї, вважають за необхідне привітатися або й познайомитися. Навіть запобігають його погляду. Висловлюють жаль, що так пізно довідались про те, що Дмитрик, виявляється, син такої людини. Проте життя довге, може, ще доведеться. Маму запрошували до танцю, мов королеву балу. Ніч минула непомітно. Дмитрику, ми додому, ти з нами? Не тосю, їм ще сонце зустрічати. Вони ж випускники. Дядько Марк посадив маму в чорне «Ауді-100» нової моделі, і чоловіки, які прямували до своїх машин, перезернулись, зітхнувши. Оце, мовляв, тачка. Дмитро згадав свої досорому зношені кросівки, які мусив ховати під парту, щоб не бачили однокласники. Зустрівся поглядом ринкою, яка кружляла у вальсі. Подумав, сьогодні б їх було троє, отам – під тварима ресторану. Іринка, Ігор, і він, Дмитро. Троє, якби не глянув на навісенькі туфлі, що сяяли, не мов би їх торкнулася чарівна паличка феї. Їхнього життя справді торкнулася чарівна паличка. Дорога надій і розчарувань Валентину розбудив дзвінок. Спосоння вона ще довго думала, який телефонний чи у двері. Якого дитька будити так рано?